як, зрештою, і про більшість наших клієнтів. Відомі люди рідко зверталися до нашої служби. Вони мають інші канали для своїх подорожей і пошуків. Тоді я не думала, що замовник теж може використовувати чуже ім'я. А про Пінзеля дещо довідалося. Про нього писали на сторінках культури ті газети – які я зазвичай проглядаю, але цю цікаву постать пропустила. Отже, Іоанн Георг Пінзель, скульптор другої половини XVIII століття, робив дерев'яні скульптури в храмах на території Львівщини і Тернопільщини, досяг у цій справі великих висот. Його навіть іменують українським Мікеланджело. Щедрим меценатом і замовником Пінзеля був магнат Речі Посполитої граф Микола Потоцький. Загадковим є життя скульптора, який, як пишуть журналісти, прийшов ні звідки і пішов у нікуди. Достеменно відомо, що він одружився у місті Бучач із вдовою Єлизаветою Маріанною Маєвською. 13 травня 1751 року. Тут я вперше здригнулася, і навіть двічі. По-перше, як і багато жінок, відомих друзям і знайомим, як Леся, але за паспортами є Олександрами, Ларисами, Олесями, Єлизаветами, я належу до числа останніх. А по-друге, Зі своїм колишнім чоловіком я розписувалася теж 13 травня. Подруги казали, перенеси весілля з травня на червень, бо будеш маятись. Я вирішила не маятись і розлучилася. Але зрештою факти мого життя наразі не мали аж такого значення. На світі трапляються ще й не такі збіги. Ймовірність їхня, як підказує життєвий досвід, не така вже й мала. Якби не Пінзель, був би хтось інший. І якби не я, також була б інша. Отже, в родині Пінзелів народилося двоє синів – Бернард і Антон. Про це теж, напевно, є записи в церковній метричній книзі, що збереглася. А в 1762 році Пінзелева вдова взяла новий шлюб, але запису про смерть олтарного майстра нема. Міг померти в іншому місці. Його кончину, певне, зареєстровано в іншій церкві, і цього запису ще не знайдено. В давніх архівах немає єдиної системи пошуку. Опрацьовувати всі архіви може і життя не вистачити. А найбільше матеріали, пов'язані з іменем Пінзеля, кричали про варварське ставлення до його безцінної спадщини. Журналісти писали про те, скільки дерев'яних скульптур було знищено, в якому сумному стані ті, що дивом збереглися. До цього лейтмотиву я звикла за роки своєї роботи на Пепербаума. Кожному другому клієнту, якого я супроводжувала по Україні, доводилося розповідати, чому не збереглись цвинтарі, пам'ятники – будинки, які так реально виглядали на світлинах в альбомах їхніх бабусь, що багато років хотілося приїхати і вклонитись. Натомість доводилось фотографувати промзону чи бетонний житловий масив, а будиночки кінця ХІХ століття пощезли. Я лила сльози разом з ними за зруйнованими будинками і викорчуваними віковими дубами, але сльози, принаймні, мої, лються тільки з конкретного приводу. Іван Георг Пінзель тоді ще не став для мене конкретним. То що тут дивного? Коли я подорожувала по Донбасу, де народився мій батько, і з тим єдиним з моїх клієнтів, з яким у нас зав'язався Роман, то відчула, що не змогла б навіть приблизно реконструювати життя рідного батька, принаймні його молоді роки, про які він дуже не любив розповідати. Тоді мене ще не загорожила таємниця того майстра. Зрештою, будь-яке людське життя та ще й два століття тому нам уявити майже неможливо. Діяли зовсім інші закони, панувала інша мораль, існували інші побутові умови.